Capitolul 20. Călătoria din orașul nostru până în capitală dură cam vreo 5 ore, când diligența noastră cu patru cai pătrunse în aglomerația care se desfăcea pe direcțiile Cross Keys, Wood Street, Cheapside, Londra, trecuse de miezul zilei. La vremea aceea, noi, britanicii, consideram drept trădare gândul că s-ar fi putut să nu fim sau să nu posedăm tot ceea ce era mai bun pe lume. Altfel, bănuiesc că înspăimântat de imensitatea Londrei, poate aș fi fost. Ușor înclinat o să o socotesc cam urâtă, cam întortocheată, cam strântă și cam murdară. După cum îmi făgăduise domnul să îmi trimisese adresa, care era Little Britain, și adăugase cu mâna lui pe cartea de vizită, de îndată ce ești din Smithfield, alături de casa de bilete pentru diligențe. Totuși un birjar, a cărui mantasăioasă părea să fie făcută din tot atâtea pelerine mai mici câți ani avea posesorul ei, Mă vârâ în trăsura lui, mă ferecă pe dinăuntru, ridicând scărița și strângând-o bine ca și cum se pregătea să străbată o cale de vreo 50 de mile. I-a trebuit timp, nu glumă, până să se urce pe capră. Îmi amintesc că era acoperită cu un posta vechi de culoarea mazărei, murdar și mânca de moli. Era o trăsură minunată, împodobită cu șase coronițe, semn că aparținuse unui nobil, și diverse lucruri cam zdrânțuite lăsate în spate. Acolo unde trebuiau să stea nu știu câți valeți, iar în dărătul acestora se aflau niște țepușe, ca nu cumva cine știe ce alt valet amator să fie tentat să se agațe și el. Nici nu apucasem să mă bucur de trăsură, să mă gândesc cât de mult aducea cu o șură de paie și totuși și cu o prăvălie de vechituri, sau să mă întreb de ce țineau traistele din care mâncau cai înăuntru, când mi-am dat seama că vizitiul încetinise pasul ca și cum urma să oprească nu peste multă vreme. Și chiar n-am oprit imediat pe o stradă mohărâtă în fața unor birouri cu o ușă deschisă pe care era scris domnul Jaggers. Cât vă datorez, l-am întrebat pe vizitiu. Un shilling, dacă nu cumva vrei să dai mai mult, mi-a răspuns vizitiul. Bineînțeles că i-am răspuns că eu nu doresc să-i dau mai mult. Atunci un shilling să fie fă cu vizitiul, n-am nevoie de balamuc. Îl cunosc eu pe ăsta, făcu el cu ochiul încruntat spre numele domnului Jaggers și clătină din cap. După ce a înhățat și lingul și se urcă în fine pe capră și plecă, ceea ce părea că ia o piatră de pe inimă, am intrat în biroul din față cu geamantanașul în mână și am întrebat dacă domnul Jaggers este acasă. nu e acasă," răspunse secretarul. E la tribunal acum. Dumneata, ești domnul Pip?" L-am lămurit că eu eram domnul Pip. Domnul Jaggers a lăsat vorbă să-l aștepți la dânsul în cameră. A spus că nu știe cât o să întârzie, fiindcă are un proces." Dar e logică, timpul fiind i atât de prețios, nu o să stea mai mult decât e cazul. Cu aceste cuvinte, secretarul deschise o ușă și mă pofti într-o odăiță din spate. Aici se afla un domn cu un singur ochi, îmbrăcat într-o haină de catifea și cu pantaloni până la genunchi, care fiind întrerupt din cititul ziarului, își terse nasul cu mâneca. Du-te și afară, Mike," spuse secretarul. Am spus că speram să nu-l fi deranjat, dar secretarul îl împinse afară pe acest domn într-o manieră cu totul nouă pentru mine și, zvârlind după el cu propria căciulă de blană, mă lăsă singur. Odaia domnului Jaggers era luminată de o ferestruică și părea destul de sumbră, căci ochiul de geam părea cârpit asimetric, ca un cap spart, iar casele alăturate, strâmbe, păreau că-și răsucesc formele ca să se uite la mine pe furiș. În odaie nu se aflau atâtea hârtii pe cât mă așteptam să văd. În schimb, am văzut niște lucruri stranii, disparate, pe care nu m-aș fi gândit să le găsesc acolo. De pildă, un pistol vechi ruginit, o sabie vârâtă în teacă, câteva cutii și pachete cam ciudate și două busturi hidoase așezate pe o poliță, care reprezentau niște chipuri buhăite și cu nasurile mâncate. Scaunul cu spătar al domnului Jaggers avea așezutul din păr de cal, negru ca moartea, mai avea niște rânduri de ținte, de alamă, de jur împrejur, ca la un sicriu. Mi l-am închipuit pe domnul Jaggers cum se lăsa pe spătar, mușcându-și degetul arătător în fața clienților. Camera era cam îngustă și clienții probabil că aveau obiceiul să se sprijine de perete, fiindcă mai ales pe peretele din fața scaunului se vedeau urme soioase de umeri. Mi-am amintit că și domnul cu un singur ochi se târse de-a lungul peretelui când fără să vreau provocase izgonirea lui. M-am așezat pe scaunul clienților, în fața gilțului domnului Jaggers, fascinat de atmosfera sumbră din odaie. Mi-a trecut prin cap că secretarul, la fel ca patronul, avea aerul că știe lucruri compromițătoare despre fiecare om. Mă întrebam oare câți alți secretari se mai aflau la etaj sau dacă toți erau în posesia acelorași lucruri compromițătoare pentru semenii lor. Mă întrebam de unde proveneau vechiturile acelea ciudate răspândite prin cameră și cum ajunseseră ele acolo. Mă întrebam dacă cele două chipuri buhăite făceau parte din familia domnului Jaggers și nu pricepeam de ce dacă avusese neșansa să aibă niște rude atât de pocite, trebuise să le cocoați acolo pe polița prăfuită, în calea muștelor și a negrelii, în loc să le țină la el acasă. Bineînțeles că nu știam încă, ce înseamnă o zi de vară la Londra și poate că mă simțeam copleșit din pricina aerului fierbinte și moleșitor și a prafului gros și a funinginii care acopereau totul. Am rămas însă în odaia aceea strâmtă, chinuindu-mă cu tot felul de întrebări, până când n-am mai putut să rabd imaginea celor două busturi de pe polița de deasupra scaunului domnului Jaggers. Atunci m-am ridicat și am ieșit. I-am spus secretarului că vreau să iau puțin aer până se va întoarce domnul Jaggers, iar el m-a sfătuit să dau colțul și să ies în Smithfield. Și uite așa am ajuns în Smithfield, iar locul acela scârbos, plin de jeg și grăsime, sânge și spume, parcă se prinsese de mine. Așa că am șters-o de acolo cât am putut de repede și am ieșit într-o stradă de unde vedeam arcuindu-se cu pola mare și neagra catedralei St. Paul, din spatele unei clădiri mohorâte de piatră, despre care un trecător îmi spuse că e închisoarea Newgate. Am pornit de-a lungul zidului închisorii. Drumul era acoperit cu paie ca să înnăbușească zgomotul roților. Judecând după acest amănunt și după mulțimea de oameni adunat acolo, duhnind a bere și a alcool, am dedus că înăuntru procesele erau în desfășurare. Cum căscam eu gura pe acolo, un vașnic apărător al porții judecătoriei, jegos și cherchelit, mă întrebă dacă nu cumva doream să intru ca să aud și eu cum decurge un proces. Îmi mai spuse că pentru vreo cinci șilingi putea să-mi găsească un loc în primul rând, de unde să-l pot vedea bine pe procurorul general în robă și cu perucă. Vorbea despre acest înalt personaj ca despre o statuie de la muzeul de ceară și imediat a mai redus din preț, lăsându-l la 18 penny. Am refuzat oferta motivând că aveam o întâlnire, așa că a avut amabilitatea să mă ducă în curte și să-mi arate unde erau spânzurătorile și unde se făceau biciuirile în public. Pe urmă mi-a arătat poarta închisorii datornicilor, de unde ieșeau condamnații la spânzurătoare. A sporit interesul pentru poarta aceea groaznică, dându-mi de înțeles că patru dăște aveau să iasă exact pe acea poartă, peste trei zile la ora 8 dimineața, pentru a fi spânzurați toți odată. Mi s-a părut ceva oribil și m-am gândit că Londra era un loc îngrozitor. Ba mai mult, cel care dorea să-mi l-arate pe procurorul general era îmbrăcat din cap până în picioare și invers, inclusiv Batista, în haine pătate de rugină, care fără îndoială, nu erau ale lui și care îmi intrase în cap, mai mult ca sigur că le cumpărase pe nimic de la un călău. În aceste împrejurări am socotit că am scăpat ieftin de el, dându-i doar un shilling. Am intrat din nou în birou ca să întreb dacă domnul Jagger se întorsese și fiindcă nu se întorsese încă, am plecat din nou la plimbare. De data asta am dat un ocol pe la Little Britain și am ajuns în Bartholomew Close. Atunci abia mi-am dat seama că nu eram singurul care l-aștepta pe domnul Jaggers. Erau doi oameni cu mutre secretoase care se plimbau pe acolo și, în timp ce stăteau de vorbă, erau atenți la despărțiturile dintre pietrele de caldarâm. Când au trecut prima oară pe lângă mine, l-am auzit pe unul dintre ei. Jaggers rezolvă dacă e de rezolvat. La colț se afla un grup de trei bărbați și două femei. Una din ele plângea broboadă, iar cealaltă încerca să o liniștească spunându-i Jagger's e de partea lui Melia, așa că nu văd ce mai vrei. Mai era și un evreiaș cu ochii roșii care dăduși și el colțul când zăboveam pe acolo. Era însoțit de un alt evreu pe care îl trimisese după un comision. Iar câtă vreme mesagerul fusese plecat, l-am observat pe acest evreu foarte arțăgos, bățâindu se în continuu pe sub felinar, parcă apucat de friguri și rostind într-una. Ai, Jagger, Jagger's, toți ceilalți sunt niște ticăloși, am nevoie de Jagger's. Aceste dovezi despre popularitatea tutorelui meu m-au impresionat profund și, mai mult ca oricând, îmi admirația și mirarea. În cele din urmă, în timp ce mă uitam prin poarta de fier a lui Bartolomeu Close, care dădea spre Little Britain, l-am văzut pe domnul Jaggers traversând drumul spre mine. Toți cei care l-așteptau l-au observat și ei și s-au repezit spre el. Avocatul și-a pus mâna pe umărul meu. Aprind să meargă alături de mine, fără să-mi spună mie nimic, însă adresându-se celorlalți. Mai întâi îi luă în primire pe cei doi oameni cu chipurile misterioase. Pentru voi n-am nimic de spus," li se adresă domnul Jaggers, îndreptându-și degetul spre ei. Nu vreau să știu mai multe decât știu. Cât despre rezultat, e o tragere din pălărie. V-am spus de la început că e chestie de șansă. I-ați plătit lui Wemmick?" De-abia azi dimineața am adunat banii, domnule avocat." spuse unul din ei, umil, în timp ce celălalt cerceta chipul domnului Jaggers. Nu v-am întrebat când i-ați adunat, de unde sau dacă i-ați adunat. Wemmick i-a primit? Da, domnule avocat, răspunseră cei doi la unison. Foarte bine, atunci puteți pleca. Și cu asta gata, spuse domnul Jaggers, fluturându-și mâna spre ei, ca să-i îndepărteze. O vorbă, dacă mai spuneți, las baltă tot procesul. Noi ne-am gândit, domnule Jaggers, începu unul din ei, învârtindu-și pălăria în mână, tocmai asta v-am spus să nu faceți, spuse domnul Jaggers. Voi v-ați gândit. Gândesc eu și pentru voi. Dacă o să am nevoie de voi, știu eu unde să vă găsesc. Nu mă mai căutați. Nu vă mai permit să nu mai aud niciun cuvânt. Cei doi se uitară unul la altul în timp ce domnul Jaggers le făcea semn cu mâna să rămână în urmă. Apoi se retraseră cu privirile în pământ, fără să scoată o vorbă. "Dar cu voi ce e?" spuse domnul Jaggers, oprindu-se deodată și întorcându-se spre cele două femei cu broboade de care bărbații se separaseră umili. A, ești Amelia, nu?" Da, domnule Jaggers." Cred că n-ai uitat," spuse domnul Jaggers, că dacă n-aș fi fost eu, n-ai fi acum aici. N-ai fi putut să fii aici." Nu uităm, domnule avocat!" exclamar amândouă femeile deodată. Dumnezeu să vă binecuvânteze, noi nu uităm." Atunci ce mai căutați pe aici?" întrebă domnul Jaggers. Dar bil al meu, domnule avocat?" începu femeia care plângea. Ți-am spus odată, pentru totdeauna a făcut domnul Jaggers. Poate nu știi că bil al dumitale e în mâini bune, dar eu știu. Și dacă tot vii pe aici să te vaiți de bil al dumitale, atunci o să vă dau o lecție la amândoi și o să las pe bil în plata domnului. I-ai plătit lui Wemick? Sigur, domnule avocat, până la ultimul bănuț. În regulă, atunci altceva n-ai de făcut. O vorbă să mai spui, o singură vorbuliță și Wemick îți dă toți banii înapoi. Această amenințare înfricoșătoare le făcu pe cele două femei să plece numai decât. Nu mai rămase decât evreul agitat care îi ridicase deja pulpana hainei domnului Jaggers la buze de câteva ori. Nu te cunosc, spuse domnul Jaggers cu aceeași voce tunătoare. Ce dorești? Dragă, domnule Jaggers, sunt fratele lui Abraham Lazarus. Și ăsta cine mai e, spuse domnul Jaggers, dăm drumul la haină. Petiționarul sărută tivul veșmântului din nou înainte de a-i da drumul, apoi spuse, Abraham Lazarus, bănui de furt!" E prea târziu," spuse domnul Jaggers, n-am ce să-i mai fac." Doamne sfinte, domnule Jaggers," răgnii individul isterizat, făcându-se alb ca o coală de hârtie, să nu-mi spuneți că sunteți împotriva lui Abraham Lazarus!" Ba sunt, făcut domnul Jaggers și cu asta basta, dă-te la o parte din drumul meu. Domnule Jaggers, stați puțin, verișorul meu s-a dus la domnul Wemmy chiar acum ca să plătească. Domnule Jaggers, un sfert de minuțel, dacă ați fi atât de amabil să priviți lucrurile din partea ailaltă, oricât ne-ar costa de mult, vă rog, nu-i problemă de bani. Domnule Jaggers, domnule... Tutorele meu îl împinse pe individ cu o indiferență totală și îl lăsăți opăind pe caldarâmul de parcă era făcut din fier înroșit în foc. Am ajuns la ușa biroului fără vreun alt incident și aici l-am găsit pe secretar și pe omul îmbrăcat în catifea cu căciulă de blană. A venit Mike," spuse secretarul, dându-se jos de pe scaunul înalt și apropiindu-se secretos de domnul Jaggers. Ah! a făcut domnul Jaggers îndreptându-se spre Mike." Acesta străgea o șuviță de păr care i-a târna pe frunte așa cum face taurul din poezioara sticletele. Îți vine rândul azi după amiază. Altceva? Vedeți, domnule Jaggers, puse mai cu glasul unui om care suferă de guturai cronic. După ce mi-am frământat mințile, am găsit unul care ar merge. Ce are de gând să jure? Vedeți, domnule Jaggers, răspunse omul, ștergându-și de data asta nasul cu căciula de blană, ca să zic așa orice. Domnul Jagger se înfurie brusc. Doar te-am prevenit dinainte, spuse el, îndreptându-și degetul spre clientul înspăimântat, că dacă-ți dă vreodată, prin gând, să vorbești așa cu mine, ți-arăt eu ție. Nemernicule, cum îndrăznești să-mi spui mie una ca asta? Clientul părea înfricoșat, dar și descumpănit, ca și cum nu și-ar fi dat seama de ceea ce făcuse. Nă, spuse încet secretarul, lovindu ușor cu cotul, capsec, ce trebuia să-i o spui de-a dreptul? Și acum, lasă-mă să te las ce ești! spuse pe un ton foarte aspru tutorele meu Te întreb pentru ultima oară, ce e pregătit să jure omul pe care l-ai adus? Mike se uita cu un cordare la chipul domnului Jaggers, ca și cum ar fi încercat să prindă ceva, apoi răspunse rar. Sau despre caracterul lui, sau că a fost împreună cu el și nu l-a scăpat din ochi toată noaptea. Acu fi atent, cu ce se ocupă omul ăsta? Mike se uită la căciula lui, la podele, la tavan și la secretar. Ba, se uită până și la mine, înainte de a răspunde cu glas nervos. L-am îmbrăcat ca pe un... Dar tutorele meu îi i Ce-ai zis? Tu l-ai îmbrăcat, ai?" Nătărăule adăugă secretarul dându-i un cot. După ce aruncă câteva priviri deznădăjduite în jur, Mike se lumină și începuiar. E îmbrăcat ca un plăcintar de treabă, ca un fel de bucătar." E aici?" întrebă meu. L-am lăsat așezat pe niște trepte după colț, spuse Mike. Treci cu el prin fața ferestrei ca să-l văd și eu." Fereastra menționată era cea a biroului. Ne așezarăm toți trei la fereastră, în spatele oblonului de sârmă împletită, și îl văzurăm pe client trecând ca din întâmplare pe acolo, împreună cu un individ înalt, cu o mutră fioroasă, care purta o haină scurtă de pânză albă și un coif de hârtie pe cap. Nevinovatul bucătar părea cam amețit de băutură, avea un ochi vânăt petrecute acum și de aceea căpătase o culoare gălbuie și fusese mânjit cu alb pe deasupra. Spunei să scape de martorul ăsta cât mai repede, se adresă dezgustat tutorele meu secretarului și întreabă-l cum a putut să aducă pe unul de teapa ăstuia. Apoi domnul Jaggers mă duse în odaia lui și în timp ce mânca în picioare dintr-o cutie și bea dintr-o sticlă de buzunar, părând că pornește un atac asupra fiecărui sandwich pe care îl mânca, mă anunță ce hotărâse cu privire la mine. Trebuia să mă duc la Hanul Bernard, unde locuia tânărul Pocket și unde fusese trimis un pat pentru mine. Aveam să rămân acolo până luni. Luni urma să mă duc împreună cu el în vizită la tatăl lui ca să văd dacă îmi plăcea casa. De asemenea, am mai spuse la ce venit aveam dreptul. Era o sumă destul de mare, Coase dintr-un sertar cărțile de vizită ale câtorva negustori pe care trebuia să-i caut pentru îmbrăcăminte și lucruri de felul ăsta de care aveam într-adevăr nevoie. O să iei pe credit, domnule Pip, spuse administratorul averii mele. Sticla de șerii împrăștia un iz de butoi, în timp ce se recorea în grabă. În felul ăsta o să-ți controlezi cheltuielile și să-ți pun o preliș dacă întreci măsura. Sunt convins că ai să intri în încurcătură, dar asta nu-i vina mea. După ce am cugetat câteva clipe asupra acestor vorbe încurajatoare, l-am întrebat pe domnul Jaggers dacă pot trimite după o trăsură. Mi-a răspuns că nu merită o steneală, deoarece eram foarte aproape de destinație. Dacă nu aveam nimic împotrivă, Wemmick mă va însoți până acolo. Abia atunci am descoperit că Wemmick era secretarul din camera alăturată. Un alt secretar coborât de sus la sunetul clopoțelului pentru a lua locul celui care pleca. Iar eu am ieșit în stradă în urma lui Wemmick, după ce am dat mâna cu tutorele meu, în stradă erau alți oameni care așteptau, dar Wemick își croi drum printre ei, spunându-le cu dar hotărât. Eu vă spun că ați stat degeaba, nu vrea să stea de vorbă cu niciunul dintre voi. Ne îndepărtam de ei imediat și ne văzurăm de drum, unul lângă celălalt.